Välkommen till Filmsnack med mig, Kristoffer. Har, har du tryckt räck nu? Ja, det har jag gjort. Du har gjort det? <laughs> ja. Bra. Kristoffer <laughs> <laughs> ah, som var så igång. Du dödade mig. Ja, det gjorde du. Okej. 3, 2, 1. Hej och välkomna till Filmsnack med mig, Kristoffer. Sebastian. Och Skurt. Linus. Åh, <laughs> oh, fan vad kul att ha Skurt hade varit här det istället hade, för hade, Linus. Det hade varit bra. Men han är ju här. Nej, ah, precis. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, nu okay. är det bara för in Gunnar Skiman så kan ja. vi intervjua henne. Nej, alla barnen. Ja. Okej, okay. ja, killar, det är första december idag. Det är det. vilken en härlig julstämning och snön som faller utanför fönstret. Ja, eh, Snöblandat Ja. Om en Okej, första december. Det är nu då endast 23 dagar kvar till den stora dagen. Den stora dagen med stort, 17 maj. Stort D. <laughs> Jul. Var det dagen Nej, doppar Ja. Okej, ja. ja Linus var inte med på den. Nej. Okej, julkalendern har börjat idag. Jajamän, Ni har inte hunnit se den antar jag. Nej. Inte Men jag är väldigt intresserad, ja, för det är ju historiätarna. Ja, ja, precis. Fast den handlar väl om, inte så mycket mat, utan mer om barn. Barnens historia. Barnens historia. Eller hur man har ätit barn genom tiderna. Det är väldigt bra. Jag gillar den. Eh bra. Enligt svt.se då så står det från år 1015 till år 2015 och ja man ska berätta om barnens historia i 24 delar eh, med begrepp och besättning från eh, succien historietärna. Mm. Nu är det ju så här va att visst det är bra och så. Men den bästa julkalendern någonsin har ju också börjat idag. Käll på TV4. <laughs> bra. Ja. Shell, den gamla, gamla SVT-serien Käll. Åh oh, herregud har, Kommer tillbaka i ny glorifiering i eh, SVT oh, I, I TV4 menar jag TV4 Jajamensan, de återupplivar den här fantastiska karaktären Och de andra karaktärerna inom denna berättelse Och gör en julkalender utav den Är det här första gången TV4 gjort en egen julkalender? Nej, för det, det känns ju som SVT har lite ensamrätt på det här. Jag tror att de har mm. kört julkalender tidigare. Men jag är inte det är bara att säker. ingen har orkat bry sig. Då blir det dubbelt upp alla koll på i december. Eh, har du sett andra Greveholm-kalendern? Ja, jag har. Hur är den? En okej okay fortsättning. Ja. Första är ju grym tycker jag. Den första är bland de bästa julkalendrarna som jag, jag jag tyckte jag hade hade Greveholm PC-spel när jag liksom Ja men, ja Oj oj oj. Jag må, jag det är måste, bra grejer. Jag måste ju säga. Hanvision. Mm. Det var det var jätte, det var jättekul eh, att se de här liksom slottet igen och så, men det, det var ju kul varje gång de knöt an till mm. den gamla historien och tänkte man, där jag sett ja, men, det, men, men, men samtidigt så, så var ju skådespeleriet var ju horribelt mm. av de här barnskådespelarna men det känns då. som ja, att det, det har varit en trend i julkalendrarna de senaste åren och barnskådespel är ju sällan bra men det är ju bara kolla på de kalendrarna som man kommer ihåg som var bra ja, Greveholm, det är ju, ja, men Greveholm, Sunes Jul och så vidare och så vidare alla mm. de är ju liksom där är de barnskolespelarna inte horribla i alla fall. Nej. De är ju inte bra. <laughs> men nej, inte, men man Ja, det är nej. inte som man sitter och bara Gud. Oh, uh. okay. Ja, det är tur att det är bara är en kvart ja. alltså. Ja men ungefär. Jag, jag jag är ju ganska stort julkalenderfan då, men förra året var faktiskt första året jag inte kollade. Yes. Hur dåliga de än har varit tidigare så har jag sett dem Men förra året så har de, de varit i Karibien och letat skatter ja. Men, men eh, Sebbe, du som är radiomänniska Hur mm. bra koll har du på eh, djurkarenden i radion då? Eh, så där jag, jag brukar alltid lyssna på i alla fall första avsnittet mm. eh, Men sen så det är något liksom någonting man ska komma ihåg att göra varje dag Ja, det är inte, jag diskuterar lite det för några veckor sedan om just eh, radio. julkalendern. Att det på något sätt är bara en, en gammal ana som har levt kvar. Du menar att det är ingen som egentligen bryr sig om det? det är ingen som lyssnar på det. Nej, du, exakt. Radioteater överlag har och tappat liksom, ja. eh, nu. i och med liksom tvn framfart genom sen, eh, decennierna. Eh, man, man har väl lyssnat någon gång till P4s radioteater på sönderlagarna. Det är inte roligt. Nej. Uh. Nej, jag, jag tror att det mer är på grund av... Eh, eller jo, fram, det är väl självklart att det är på grund av, av det som ni säger. Eh, men jag tror också att det kan ha att göra med populariseringen av ljudböcker. Det är enormt mm. nu för tiden. Mm. Det är mycket mer normalt att lyssna på berättelser som bara är inpratade utan massa... Men ändå känns, det som att, ändå känns det som att radio nu för tiden inte är... inte har utvecklats. Nej, men ändå sitter vi här. Ja, ja lite så. Nej, men alltså jag... Men framfarten av ljudböcker har blivit enormt men radion har varit kvar lite. Jag tror ju att det vi håller på med nu är att spela in poddar. Och det tror jag är, är utveckling. Ja, Ja, men det, det är liksom bara kolla. Det finns ett jag läst det från Riksrevisionen att FM nätet ska släckas ner med start 2017. 20, det är fast 20, 20, det är 2022 klart nu. ska det inte finnas några FM sända radiostationer i Sverige. Spännande. Och därav, därav börjar då internetradion ta vid istället. Ja. Eh, så att eh, ja nu pratar vi inte film men radio som FM medie eh, kommer inte leva kvar eh, mer än några år till utan det, det är det här som vi gör nu som är framtiden eh, och eh, Sveriges radio har inte riktigt hängt med den här ljudboken har ju blivit bättre än deras radioteater de har ja, inte de har inte hängt med i utvecklingen där snackar de om radioteaterna från eh, Orson Welles Wells tid och liknande oj med vad heter mystery theater det är det, det nya theater, ja. ja men World of the Worlds är klassiken. Oh, ja. de liksom, riktiga produktionerna mm. När de, när de skådespelade ja, och exakt. spelade in det. Ja, ja, War, War of the Worlds var ju... Det blev ju panik ja, när den sändes för att de trodde att det var på riktigt. Just det. det, det har och den ju... filmen är riktigt bra också. Den, vi vilken av dem? Det är War, Alltså originalet. Jag tror du menar med Scary Tom Movies. Uh, det ett med Tom Cruise, eller? <laughs> ja, det, nej, nej, inte det. Marginalet menar jag såklart. Ja, så den är väl okej. Okay. Jag, jag, jag tycker ju jag jag aldrig det har riktigt, riktigt kommit en bra eh, filmadaption utav världskrig förutom möjligtvis den som finns att köpa den då heter det live -teatern som finns att köpa på DVD. Aha. Den tycker jag är bra. Ja. Riktigt bra. Eller radioteatern så klart. Ja, jo, jo men det är mm. ju ja, Det är kullet. Ja, ja. ja, lite så. Uh, uh, uh, tillbaka men, till uh, julkalendera uh, då vi. vi, vi skippar FM-snacket. Ja, <laughs> nu när vi nu när vi när vi sitter här i i studion mm. och låtsas titta ut i, på, i, I ett snö. Snö snölandskap. Uh. Uh, så det tänk... är bara lite ventilation i vägen annars ja. Här är en idyllisk bild och, av Och rent mörker också Man ser inte så himla uh, mycket Så Vill man ju då Känna den här julefriden Som vi börjar ladda upp för nu mm. uh, Vi har lämnat första advent bakom oss Och siktar framåt mot den stora Juldagen Julafton uh. här i Sverige Men uh, i alla fall Dagen diff uh, dagen då man doppar dagen då man doppar eh, och då vill man ju självklart kanske titta på lite julfilm. Man vill inte titta på lite, man vill titta på mycket julfilm. Koffan. Mm. Örkeljungas Luciafirande. Ja, det 2012 är ju, det är ju klassiker varje år. Vi såg den förra året. Ja, jag måste se den nästa. Det är ju också. Det är ju alltså hö det, det, det, det är det bästa som finns. Ja, det är så bra. Ja, det är så bra. Det är så man får julstämningen. Ja. Om man inte tittar på film då. Mm. Men att går till att faktiskt titta på film. Mm. Så har vi tittat på lite film. Ja. Vi har kommit in i julstämningen. Ja, herregud. Eh, vad har vi sett för filmer då? Eh, jag har ju sett, antingen om man säger att jag har sett en eller fyra filmer. Det är ju fyra tappningar av en historia. Ja. Eh, och jag pratar ju såklart om en julsaga av... Charles Dickens Och inte Paranormal Activity Nej, nej det gör nej, jag inte nej, nej, okay. jag, jag kan prata om fyra filmer Som Så. handlar om ungefär samma sak som inte är Paranormal Activity oh, okay. Det fråga. finns inte många sådana alternativ Nej, men fråga, <laughs> fråga då Har du sett den senaste Paranormal Activity? Nej, Ghost Dimension Oh my god <laughs> Det, det kommer komma en a Christmas carol version. <laughs> ja, men inte, det, det är ju inte så långsökt ja. med tanke på uh, vad en en uh, vad heter det på svenska så vi, a Christmas carol en julsaga. En, en julsaga. en julsaga, ja. Det är väl lite fel översättning. Carol är ju uh, sång. Ja, jo, ja. Christmas carol är ju sånger. julsalm Salm, mm. ja, mm. ja, Men i ja, precis. Ja, men vilket fall som helst. Det, kan man, det är inte så långsökt faktiskt För den handlar ju om spöken Precis Jag vet inte om jag behöver gå in så mycket på storyn Tycker du gör det ändå för dem som inte Mot all förmodan inte har sett det Vi har ju Ebenezer Scrooge Som han heter Som är en ganska gaggig gammal gubbe Boendes i London Och Jag har inte riktigt fått grepp om vad han jobbar med i originalet. Han är väl. Alltså, ja, han, han håller, han håller på med någon typ av skatte skatt, ekonomiskt skatte. Han håller på med ekonomin ekonomi. Ja, på ekonomi sätt. Men, av så ska sak. man tänka på att det här var kanske 300 år sedan. Ja. Det skrevs. Det är så på skatteintäkter. Ja, och lite en en gaggig gammal gubbe som han bryr sig om pengar och ingenting annat. Uh, hans bästa vän bortgången sedan många år. Då, och julen är väl den årstiden han uh, hatar mest. Yeah. För, för det känns som att han hatar alla årstider egentligen. Ja. Uh, och uh, folk kommer och de vill, ha, de vill ha pengar så att de kan ja, till välgörenhet och de vill sprida glädje. Och det här tycker han ju inte om. Uh, och ja, uh, uh, han har en Stackars uh, sekreterare. Mm. som får ut med honom och han har ju en son som han har en sjukdom då och den här varierar väl lite mellan de olika tappningarna av historien alltså, då. Finns, finns den, alltså delen av berättelsen med i filmen Ja i alla fall. Ja de, de i, i alla fall i för det är något jag Musses, kommer ha alltså. I Musse's version finns den och jag har läst mm. en utav har de alla. Har pluto då? <laughs> nej. nej men Musse's, Musses son har. Är inte Leo heller för att han Nä. går med käpp och haltar. Ja, precis. Det är något annat. Äh, men det är men, väl äh, läpprasjuka då? Äh, den här sonen är ganska viktig till slutet av ja. äh, storyn då. Det är ju så att, att han... Äh, de, de är, samlas i det, det kulminerar ju i uh, I alla fall att han är en Väldigt sur och gammal gubbe Som uh, hatar julen Och hatar människor i allmänhet ja. Allting utan pengar mm. uh, Vilket han håller väldigt När oh, Han har liksom. väldigt mycket och han vill inte dela med sig till dem som Kanske behöver de här pengarna mer än vad han gör För han har ju ingen familj och inga intressen Mm. Utan han, han sitter ju hemma på kvällarna Och, och läser och räknar pengar typ ja. I, I originalet tr tror jag är Att han har en familj Han har, Nej, han han har, har ju en eh, brorson Eller någonting eh, Som eh, också inte är helt oviktig Till storyn beroende på vilken version man eh, Kollar på dem men, men hur som helst han sitter och gaggar På sitt rum och sen så kommer hans eh, Eh, för detta kollega in eh, i spökform eh, och eh, berättar att så här kan du inte tala på utan nu så ska tre spöken eh, ta dig igenom den här natten och visa vad julen handlar om. Det, det viktiga där är väl att, att eh, det här spöket som kommer in eh, av hans eh, gamla kollega eh, Marley mm. heter han väl eh, säger till honom att eh, han, han kommer in med massa kedjor han är klädd i kedjor ja. och dessa är kedjor som tynger ner hans själ och det är för att han då i sitt liv har varit så girig så de tyngs av alla uh, all girighet och all uh, alla de pengar och sånt som han snålat med och han säger då till, till Scrooge ger honom en, honom en varning att han måste ändra sitt liv för att hans kedjor skulle vara ännu större och ännu tyngre mm. Sen kommer de här tre spökena då, ett och ett och de här, vi ska inte spoila för mycket från som Nej. om möjligt inte har sett den här eh, klassiken då. Det är tre spöken som kommer och varje spöke har lite olika inriktningar i Scrooge och hans näras liv. Eh, men han kommer ju då till slut till en insikt att... Eh, vi, kan säga, vi kan ju säga vilka spöken det är som kommer till dem. Det är eh, Ghost of Christmas Past mm. eh, och Present och Future då. Så att, eh, Precis. För, de förgångna de förgångna jularnas spöke ja, han, han får väl uppleva sin sina förgångna julen. jular. Ja. Och sen får han uppleva sin nuvarande jul. Han får ja. se, se vad som händer runt Precis, omkring. Precis vad som, runt som händer omkring. runt omkring honom. Den julen som kommer dagen mm. efter då, när han ja. ska vakna upp. Och vad som kommer hända i framtiden då. Och som vi nämnde, den här barnet då det, det kommer inte gå så lyckligt för det här barnet. Det är väl Nej. lite det som är budskapet i den sista där, men mm. eh, när han väl vaknar på morgonen så tar han sig samman och det blir ett lyckligt och ljuligt slut på sagan. Mm. Undrar om det finns någon version där det inte blir det? Det måste det finnas. Eh, Annars ja. är det en fanfiction som finns. <laughs> eh, jag har i alla fall eh, spanat in på tre eh, versioner av eh, den här eh, filmen. Då. Ja. Eh, jag börjar med Bill Murray och filmen Scrooge. Mm. som på svenska heter hämnd. <laughs> ja. men det är ju uppenbart den, liksom den, bondöversättningarna ja, ja precis <laughs> <laughs> eh, eh, storyn är precis som jag har berättat men eh, den här tar sig uttryck på lite annat sätt då eh, Bill Murray jobbar som chef över en tv-station och eh, den här sekreteraren är väl någon assistent till honom och lite så men Uh, han är inte den bästa chefen för den här tv-kanalen men uh, han tar sig samman uh, och ja, slutet är exakt likadant uh, uh, men det är en liten alternativ version då, uh, Bill Murray som uh, är en lysande skådespelare. Han spelar sig själv där. Ja uh, uh, och uh, li lite alternativt är en nutida version. ja Eller en 30 år gammal version men, ja. men Det är lite som teatrar Och operor och allt sånt liksom. Det är, alltså Sceneriet ändras ju ibland mm. ju. Jo men så är det ju Och detta sker ju då i en modern tappning Istället för den här viktorianska 1800-talet 1800 fast, fast jag vet inte heller om det är viktorianskt Nej men det är ju är ju 1800 talet -tal i alla fall ja. Ja. Inte riktigt lika mysig Som många av de andra versionerna Som finns Mm. Är, det, alltså, är inte den lite mer alltså, den, den känns amerikansk också liksom. Jo ja, din... den, kän den känns amerikansk 80-tal som, ja. som den är ja, en, en del humor mm. Är det i den uh, så, ett, ett alternativ Om man är trött på uh, de andra julsagorna mm. Ja. Mm. Vad har du uh, kollat på mer då? Jag har kollat på Mupparnas julsaga Som uh, ja, är grejer. den bästa ja. uh, Mycket humor Alla Mupparna Ja. Och mycket sång, alla mupparna. Och Michael Caine som Scrooge, vilket lyfter filmen oändligt ja, mycket också. Han gör ett, jag måste säga, oftast så behöver man ju inte säga det. Men Michael Caine gör ett fantastiskt jobb att spela Scrooge. Vilket inte alltid är en lätt karaktär att spela. För, för först så måste du liksom... spelar den här karaktären som, det, det, är, som det är... Det finns ju en bild, en klassisk bild av så här ska Scrooge vara. Ja, precis, han ska vara gammal, han ska vara sur och du måste sälja detta. Medan du också då ska sälja hans transformation mm. Mm. till att bli mm. den här man, vänliga man, själ. Man, blir i slutet man måste då. ju göra en unik Scrooge också för att, som sagt, det finns ja. många en julsaga. Mm. Mm. Ja, men det, är, aha, men det är samma sak liksom, alltså, alltså den gradvisa Scrooge-ändringen liksom. Ja. Men sen alltid den grejen att Jag, jag tänker alltid på det om man tänker teater, operor och så här klassiska cd-skivor mm. där det är 17 miljoner olika inspelningar på Beethoven och symfoni. liksom. Och varför, varför vill ni göra den 17 miljoner femte? Liksom? Vad kan ni säga? Mm. Jo, det, det, det var lite så jag kände med, med eh, Disneys senaste försök på, på uh, en ljulsaga. Jag kommer dit. Du kommer dit, jag kommer då, då dit. väntar jag med det uh, Men uh, så, du nämnde Disney och de står ju bakom nästan alla av de här produktionerna jag tar upp ja. uh, Mupparnas ja. julsaga är Disney och nu så kommer jag då till Musse Pigs julsaga uh, som är den äldsta då. 1983 gjordes den här animeringen då mm. Eh, som, när jag var liten var det mitt favorit eh, Jag ja, var jag väl... Jag kommer ihåg också Jag var väl inte tillräckligt vuxen för att fatta mupparna När jag var eh, Nej, liten Nej, ja, den är lite högre eh, Farbror Joakim i rollen som Scrooge Jag tror att det är den bästa Scrooge För han är ju ett av... Han är ju Scrooge <laughs> Ja, precis, han Eta är ju, ju Scrooge han, är till, han heter ju till och med Scrooge McDuck på engelska Ja, så exakt Han är ju... Eh, och, det är ju eh, samma karaktär som baserade i, och baserad i. då som sekreteraren och Kalle som den här bergsönen då eh, som, som han är. Ja, Joakim ja, eh, långben är den här kollegan Marley som vi döpte honom till va. Mm. Eh, och eh, Svarte Petter ett eh, spökarna. Ja, eh, Christmas present va. Do nuvarande spöket. Ja, ja eh, skulle jag tro. Jaha, eh. Eh. Nej, det känns fel. Han borde vara slutet. Ja, sista med, spöket. med? Fall, svarte Petter måste vara sista spöket. Sista spöket är väl alltid bara draped in. Alltså, ja, ja, ja, ja. Men jo, ja, ja, ja. är inte det Svarte möjligt. som, är det som det tittar jag, fram där i koppen? Jag har inte sett den här sedan jag var kanske sju, åtta. Så att jag, jag kan inte riktigt komma ihåg när Det är 20, det var så länge sedan. 20, plus, äh. 20 plus år sedan. Mm. Nej, eh, men ihop med Mupparna så skulle jag ju säga att det här är eh, en fantastisk version av en julsaga. Jag, jag, skulle, jag vill ju säga att eh, som sagt, jag har inte sett den på många år nu men Mupparna Mupparnas julsaga måste jag ju säga. Själv är min personliga favorit. Det, det är ju ja, nej, det är mycket humor. och mycket. mycklat med lite mer Jim Carrey i den. Jo, precis. Äh, det men... var, var mer som näs, nästan mer uh, tillbakadragen. Ja, exakt. Alltså, ja, men, så, ja. De kunde ha gjort mer som de gjorde med Lemonis Snickets. Uh, ja. Där fick ju Jim Carrey gå verkligen. Mm, Vilket i den situationen inte hade varit var, var lika bra. För att han är för... älskvärd. Oh -oh. Du, I böckerna eller de här böckerna som Lämna eh, handlar om. Mm. Så verkligen hatar man eh, Count Olaf då. Gör man inte det i filmen också egentligen? Va? Gör man inte det i filmen också? Inte alls lika mycket utan jag... Jag, jag tycker inte om, Jim, om honom i alla fall. Nej men, nej men det är Jim Carrey samtidigt så tycker du liksom att mm. han är lite rolig och liksom, ah, ja, är Jim Carrey. Ja. Är lite charmig sådär. Men det är han verkligen inte i böckerna. Nej. Men återgå till eh, det här då. Det enda som de tog till bordet var 3D-effekterna då. Om man tänker snyggare animationerna. Precis, det är en liten snyggare moderna version av filmen. I övrigt uh, har den inte så mycket att erbjuda då ska man gå till de äldre versionerna. Sam ja. sam samtidigt så är det ju då Eh, som många 3D-animerade filmer som ska försöka se verkliga ut. Ja. Har du, Den kan då bli har lite äcklig. Men du, du har du The Uncanny valley, som gör att alla ser lite off ut, och ja. gör att de blir lite creepy på något sätt. De blir lite. Mm. Eh, jag, jag skulle vilja ja. jämföra det med grafiken i ett PlayStation 4-spel. Ja. Eh, ja, det, det är gans, gans ganska spot on på hur ett bra tv-spel. ser ut idag. Ja, exactly. eh, vilket kanske inte är bra för filmen del för den borde kanske vara snäppet bättre. Ja. Mm. Jo. Ja. Eh, men eh, för att liksom summera lite med julsagorna där: är då att eh, är, man, är man trött på musse då har du Bill Murray. Eh, men vill du ha den mysigaste tycker jag till, till jul det är ändå musses julsaga. Varför mm. mm. väntar förväntat med musse och Ja, Jag, jag håller... Jag... som sagt jag har inte sett Muppses på länge. Ja, jag, jag men tyck jag tycker nu måste nog säga i, Mupparna för mig. Julstämningsvisor tycker jag att uh, Muppse gör det bättre. Eh ja, uh, ja, Mupparnas men, blir mer en komedi än vad det blir en julfilm. Fast jag tycker det är, lätt, det är, lätt, det är lätt, lätt som du säger ja, Men det är nog lättare i våran ålder att uh, associera mer till Mupparnas karaktärer det, det jag än Muppses karaktärer. absolut. Jag tror att jag tror att är man lite äldre så så är nog Mupparna bättre för en själv. Medan mm. vill man att de små ska få bättre julstämning och och och och jag tror det, och jag vet sådär. inte om det finns mupparna på svenska. Ja, det gör det. Vad pratar du prata dubbat eller? Ja, den pratar ja, dubbat. Ja, dubbat. Den ja, det den måste det finns den, den finns på svenska. Jag har jag såg den jag hade den på kassettband, hur det ska säga, vad heter det videoband VHS och VHS när jag var liten. Eh, och den eh, då var den, den, först, den dubbade versionen Och sen den engelska versionen efter det Så jag kollade på mm. båda, båda direkt efter varandra ja. Både den svenska och den engelska ja, mm. eh, Vi lämnar väl en julsaga eh, Nu, ja. det, det är en film man, man I alla fall borde se en gång om året ja. Definitivt, i någon version Precis, det finns många Jag, jag, jag, jag tog upp fyra Mm. Det, finns det finns så många, många fler, fler. Mm. Många, många fler Jag hittade, när jag gjorde lite research inför Det här avsnittet så hittade jag En lista på de 20 sämsta Och 20 bästa, så det finns ju mm. ja, I Hade det inte varit kul att uh, så här vi, Sune, Sune Andersson vi, vi, Alltså vi pratar Sunes jultyp. Ja, ja, att de hade gjort en version på det här det Med borde. pappa Rudolf <laughs> <laughs> uh, Förutsatt att det är Peter Haber då in, var, Inte Morgan ja, ja, ja, ja. Var har vi, alltså Kan vi verkligen sända ut det här i sändning? Tänk om någon snor våran idé. Vi kunde ju känna multum här. Ja, visst. Ja. Men du, du klipper detta va? Ja, absolut. Ja. Jag vet inte om Peter Haber är så sugen på att göra mer Sune och... Det hoppas inte. Vem ska inte. spela Sune? Det, För att Sune har väl växt ingen, upp? de borde sluta med Sune. <skratt> Nej, men de ska har, någon av er, har någon av er sett Sune i Grekland? Ja, jag Nej, sett alla nya så. Sune. Sune i fjällen tar ju verkligen priset till att vara en dålig film. <skratt> alltså, jag har inte sett någon Sune sedan Sunes Sommar jag bara släpper. Man ska inte se mer efter det. Nej, Nej. gör inte det. Sune sommar är ju förvitt en fantastisk ah, film. underbar. Och, och Sunes juljulkalendern var... Sunes juljulkalendern jul är oj, oj. fantastiskt bra också. Tecknade Sune kan jag också tycka är kul. ja Finns det en tecknad ja, också? Jaha. som gick mm, på barnkanalen. Oh, ja, vad gammal det känner jag mig. Men jag, hade, jag kollade mest på Bert. Jag ja, eh, jag, jag läste väl mest Bert och kollade på Sune. Mm. Ja, samma här tror jag. Ja. Jag kollade väl på, sur, på Bert också, igen Ja, och hyr... Bert är också underbart. Tror du till ja. och med hyrde några Bert-filmer någon gång? För det var avsnitt det. som jag hade missat när de gick på tv. Det är bra. Eh, Ja, eh, men vi går vidare med andra julfilmer då. Eh, Linus, vad har, vad har du sett för eh, julfilmer? <coughs> är det inte nu? Ja, nu är det inte. Jag ska öppna en bok så jag kommer ihåg Jag sto, hade sto fyra stort. filmer, nu får vi vara beredda på något annat värde tror jag. Jag har lite olika grejer i min antikningsboken. Två sidor där min kollega har skrivit, hon fick inte prata på en vecka. Så hon var tunga att skriva ner allting. Mm -hmm. det, det var ja. jättekul. Det där låter väldigt konstigt så vi tar inte upp det. Nej, nej. nej. det var väldigt lätt att få igenom lite ändringar i arbete kan jag säga. Hon har ingenting att säga emot. Här <coughs> då var det. Nej, det var julbordet jag vi skrivit här. Ja. Här. Nu är jag redo. Jag har sett Paranormal Activity 2 Tokyo Night. Har du? Ja, det har jag. Vad är det? Ja, men jag tänker inte prata om den. Uh, låt den rätte komma in har jag sett. Ja, ja, ja. Den svenska mm. har jag sett. Uh, jag såg jag tror inte jag activity. har sett den här. Och den, an och den anknyter du till jul. Är det bara för att det är vinter då? Ja, Ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag kan köpa Det, det är nu. ja. Men jag har sett den, ja. den är ofantligt bra Jag tyckte inte om den Du ut nej. Ja, nej, men alltså, jag, men Varför tyckte inte. du inte om den här Grund, Grundläggande, varför tyckte du inte om den Jag vet inte alltså, jag, det, det är en sån film som, som Jag vet själv Att jag borde tycka om den mm. För att den är, den är bra Mm. Men personligen så fastnade för den. Eh, däremot, om jag skulle göra en objektiv bedömning av den så skulle den förmodligen få ganska höga betyg. Ja. Eh, men jag kände inte det att jag gillade den. Det, Nej, det, var, det var inget för dig Nej, det, det följde inte mig i smaken. Nej. Däremot så, så gillar jag ju eh, om vi ska prata eh, sådana filmer, så gillar jag ju eh, Frostbiten. Mm. Eh, heter den va? Ja. Den svenska ja, uppe, ja, ja. I, uppe i Norra närke. Ja. den tycker du? De. Den tycker jag är jättebra. Okay. Men för för de som inte känner till, och när det kommer in, jag kan dra en snabb synopsis. Mm. Vi är jag skulle gissa 1970-tal, Något sånt, ja. ja. Uppe i i Stockholm är novellen original. För det är en novell, i originalet i ja. det Men det är 1970-talet i Stockholm och det är jultid. 12 voreg Oscar. Uh, har en lite trasslig familjesituation och blir mobbad i skolan. Och uh, börjar försöka tänka ut på hur han ska försöka bryta ut mot uh, den situation han lever i. Och i samma bostadsområde han bor i så flyttar in en tjej på uh, ungefär samma ålder uh, som han uh, blir vän med och uh, men som verkar lite konstig. Uh, och uh, sen så går filmen ut på att Man får reda på mer om tjejen och man får reda på mer om Oscars eh, utveckling i hans eh, mobbningssituation och livssituation och liknande helt enkelt. Eh, och jag kan ju säga att det är en vampyrfilm. Mm. Vi kan ju konstatera att Det, det inte går så bra för Orskars mobbare heller. Det går inte så bra för Orskars mobbare, nej. nej. Men jag kan tänka, filmen... Eh, är det den här vampirens pappa hänger upp folk och tömmer på blågrejer? Ja. Ja, då ja. har jag sett den här. Bra. Det är också en väldigt viktig sak där. Det, det är inte han, hennes pappa. Nej, det är inte nej. hennes pappa. Det är detta, vårdare. Detta, ja, men det är, det är precis vad är han, är. han är. Han är hennes vårdare. De, de har man satt tidningspapper för fönstren och grejer. Mm. Och mm. Ja, det är för att Solanin ska komma ja. in. Ja, men då, då, då är jag med. Då har jag sett den här. Mm. Ja. Mm. Då, då var den bra. Den, den, den, som sagt, det, det finns mycket saker i den och det finns Det finns vissa saker som jag, som jag spekulerat i och så vidare om filmen efter att ha sett den och så. Eh, och, och som sagt, jag vet att jag borde tycka den här filmen för det är precis en sån film som är liksom den är nästan gjord för mig. Den bryter mot eh, liksom, konventioner, konventioner och, och, och den tar fin story. Liksom. Allt tilltalar mig i den här filmen. Alltså, scenografin är otroligt vacker. Mm. Eh, om man tänker scenupplägg och, och Och speciellt barnskådespelarna. Jag tycker bra, bra barnskådespelare. Ja, Oskar spelar sig av Kåre Hedebrandt. Mm. Och jag tror du känner till honom för han spelar sonen i Äkta Människor Ja, är det han? Mm. Ja, det, det. det är samma Okej. Okay. Han är otroligt bra. Ja, han är duktig. Och, alltså, det, det, den här filmen är ett väldigt bra exempel på, på en fascination jag har, mm. med individer som står utanför konventionella samhällsstrukturer. Precis. Alltså generellt kan man säga att vampir är Men liksom Oscar han är En tolvårig kille I ett trasigt familj kan man säga Eller det, Utåt sett Är det han bor med sin mor I en väldigt trevlig Ensamstående Familj liksom Men hans far är eh, alkoholiserad Men det hanteras, det hanteras väldigt bra i filmen. Så att det, det är liksom en, en okonventionell situation han lever i. Och hans, hans agerande hela tiden är liksom helt separat ifrån vad en tolvåring egentligen borde agera. Eh, mobbning och sånt är vitt förekommande överallt såklart. Oh, yeah. Och det är inte jättekul att se på det. Ur, ett, ur en synvinkel. Eh, men eh, det hanteras... Ah, Oscar är ju inte... Han, han trycks ju liksom inte ner om man tänker och bara, han går inte med på det. Eh, hos mobbarna så går han med på det. Ja. Men när han är hemma och liknande, hur han agerar och liknande känns väldigt väldigt udda och konstigt att se på. Mm. Och sen speciellt den 12-åriga flickan som kommer in så kallas Eli, som är, spoiler, vampyren helt enkelt. Mm. Den är otroligt spännande att se på, för det här är en väldigt bra vampyrfilm som visar vampyrismen i väldigt tragiskt sken. Mm. Den tar upp vampyrernas eh, situation i Sverige. Ja. <laughs> Lite så. <laughs> ja. <laughs> ja, men det, det är, som, det är så precis som du säger. Den, den tar en helt annan syn på, på vampyrer än i mm. konventionell media. Och jag tycker det jag finner fascinerande över, över porträtterandet av Eli. För att hon, hon är, utåt sett är hon en tolvåring. Hon associerar sig själv med en annan tolvåring, Oskar. Eh, men i, i verkliga fallet är hon ju någonstans utomstående det också. Mm. Jo, hon är hon utomstående, utomstående ålder. Hon är utomstående ja. tid också. Så det, det är liksom också ute ur konventionaliteten. Och hon, hennes äh, skådespeleri är otroligt <coughs> bra. också. Och det jag finner mest fascinerande i filmen är att det är tre skådespelerskar för den filmen. Mm. Du har barnskådespelaren för Eli. Äh, om man tänker i de vanliga scenerna. Mm. Sen har vi en annan karaktär för Eli när hon på något sätt bryter ut till sin vampyrform. Ja. Och det grejen är den att när när du ser de scenerna så är det som man kan iväla lite mm. att det är någonting som är off med hennes ansiktsstruktur och liknande. Men det ser nästan exakt ut som hennes vanliga form. Så det är också någonting som är väldigt väldigt udda. Mm. Och sen är det att allt hon är allt hon säger är dubbat. Jo, det, det jag... Så att det, du har en väldigt mörk mörk och dov kvinnoröst istället. Som också, också man blir helt avtrubbad på precis. något sätt. Det, det, är ju, det är ju det här i, i, det, är, det är en sån sak som väldigt många skräck filmer inte förstår idag. Det är mm. just det här den det, det, det? Det olustiga känslan. Ja men precis. Alltså, um, Stephen King pratar ju om att det alltid finns tre stycken olika sorters Eh, rädsla mm. Du har The Grows Out Som är liksom Ja det är splattareckel Splattareckel saker som är liksom till för att Evil dead Ja men precis Vara, vara äckliga Ja du har eh, horror som är liksom saker som skrämmer dig, alltså saker som som är bara lite mer hemska. klassiker Halloween och fredag 13 och sånt och sådana så, saker som är, vi kommer alltid och, osökt in på lite skräckisare ja, precis det. Mm. Det, det, det det är ju horror horror då det, det är liksom klassiska eh, sakerna som som du är rädd för som du har vett att vara rädd för ja. och sedan terror som är den sista, och det är han beskriver det så väldigt bra genom att säga att terror is uh, terror is when you come home to, eller jag kan säga det så att, uh, terror är som när du kommer hem och upptäcker att allt i ditt hem är utbytt mot en exakt replika av det som du hade där inne ja exakt, det är en väldigt bra liknande faktiskt det är sånt som är liksom en ovisshet hela tiden, mm. alltså det, just den känslan av att du borde inte vara rädd för det här, men du är det ändå, mm Eh, och det, det, är ju, det är ju precis det de har tagit tillvara på här då. Det är att fel röst kommer ut ur en kropp. Att de ja. ser lite off ut och så vidare. Och just sådana saker inspirerar en att få den här sista rädslan då. Det är en sån sak som oftast utlämnas ur dagens skräckfilmer. Ja, de är inte så djupa längre. Nej, precis. Det finns inte den här tre, utan det, det finns det bara de exakt. två första. Det är det som gör det som är bra för att det är egentligen ingen... Alltså, I grund och botten så är ju filmatiseringen en, en slags... väldigt, väldigt mörk skildring av mobbning. Mm. Egentligen. Kan man säga, ja. Uh, men med någon form, med en väldigt tragisk vampyrsektion i det hela liksom också. Ja. Mm. Yeah. Och det är ingen romantisering alls av vampyrismen. Det är motsatsen egentligen, vilket gör det ännu mer fascinerande. Mm. Men jag kan säga intressant sak när jag kollar upp lite vem som hade regisserat den här ja. var Thomas Alfredson. Ja. Intressant vad han har i sitt CV alltså, vad Han kan börja med Bert tv-serien <laughs> oh, kn Knöt vi an till det också Och ja, men, Chillingänges filmer ah, är... Nämligen Spermaharen, Torsk på tallin Och fyran oh. i och brunt Jesus. Har han innan detta Det är ju bra alltihopa det, Och sen kom man... den här filmen Straight out of left field som man säger Ja, vad hände? För den här är ju helt Jag, jag, jag känner lite Att den här är lite relevant till Du levande Vilket också en väldigt, väldigt bra svensk film. Det är, det är mer det, det är lite så här statiskt. Um, du har en scen och kameran står där bara mm. och filmar det. nu är väldigt, väldigt tyst och långsamt och liknande. Men jag tycker det är liknande här också. Du har en, en statisk kamera oftast i en väldigt vacker komponerad bild. Uh, med liksom de här otroligt bra barnskådelserna. Så man lever sig in i det. Hjärtat bultar ju konstant. Nästan sju samurajer-esk i, i den uppbyggnationen av mm. scener för ja, kameran. Liksom. Och sen just i det otroligt vackra, mörka svenska vinterlandskapet. jag är otroligt vackert också tycker jag. Mm. Så det, det, är en, en, det är din julfilm. Det är min julfilm. Jag kan, jag kan tipsa hett om den verkligen. Jag var inte den Oscar nominerad för bästa utländska film. Det ska inte förvarna mig. Det skulle inte förvåna jag mig. Jag för den faktiskt. var det. Jag det vet inte om den vann men jag tror den var nominerad. Ja, ja men det? sen så gjorde de ju den, den amerikanska versionen som är i princip en eh, kopia. Jag har inte sett den. Inte jag, inte heller, jag heller faktiskt. Nej. Men den, den ska ju vara liksom exakt samma nästan men det finns en anledning till att de gjorde en amerikansk version ja, den amerikanska versionen också. Den blir det. så otroligt bra. Men jag är lite skeptisk jag till vet. generellt amerikanska actionfilmer och lite om för Chloe Moretz. Uh -huh. Är ju uh, hon är väl uh, dum, uh, Eli i uh, vet inte. Eller jag bara för med det. Jag för jag, jag, mig. jag tänker bara på carrie remaken de gjorde <laughs> som var bara katastrof. Jo, för att de, de tog fast... bort allting som inte Carrie bra. Och jag känner de här de, de, de, de svenska lågmälda tonerna det är liksom ett dystert mångmiljons husamhälle. Alltså jag är lite rädd att se amerikanska versionen över vad de kommer göra av det. Ja, du menar att de skulle byta ut hela den svenska stämningen mot Ja, för förste är det väl sig ju i Texas. Jaha, ja du. Nej. Ja, eh, fall som helst. Vi går vidare. Ja, ja. Eh, Linus kanske lite dödad av julstämningen med vampyrerna. Ja. ja, kan du sluta tracka ner på mig här? Jag har ju sett den filmen. Jo, ja, det var, jo, det var ju det var ju bra. bra. Det var ju den obligatoriska skräckfilmen här nu då. Ja. ja. Eh, om man inte vill kolla på Sentas Slay Som är också en fantastiskt bra skräck hur, hur kan Christoffer hitta alla ja, de här Märkliga filmerna det, det värsta är att han försöker få oss att titta på skiten ja. också Eller, eller Ginger Deadman oh ja, du, du, du har ju faktiskt efterlyst på Facebook Efter julskräck Ja, Jo det gjorde jag ju Men detta, dessa är ju sådana som jag redan visste om eh, Någonting som jag blir tipsad om På nätet eller på på Facebook där det vet jag inte vad det var. Jag kommer inte Nej. ihåg. Jag fick en hel, jag fick en hel lista i alla fall. Inte ja, det... vad jag har för film hemma. Jack Nej. Frost 2. Åh oh, Jack Frost. De är så 2. dåliga. De är så sämst. <laughs> Men ska ska du döda julstämningen mer eller ska du höja den? Jag tänkte först döda den lite grann och sedan höja den till skyn. För att jag har jag har varit med eller jag har sett lite olika filmer här Och som sagt jag tittar på några av de här dåliga Skräckisarna som är B-skräckisar För eh, Julstäm, med, med, med Jultema då eh, Och det finns det ju massor av Och sen finns det bra skräckisar med jultema Som Gremlings till exempel mm. Och sedan så har vi andra okonventionella Julfilmer, sådana som är julfilmer Men folk inte tror det är julfilmer som Die Hard mm, Mina mm -hmm. bästa julfilmer Ja, Die Hard 1 och 2 är ju fantastiska Julfilmer båda två Ja Eh, sedan så har vi ju också då, jag har, jag har tittat på en film som heter eh, Joës eh, Noel mm. som är, jag, jag, kan inte, jag kan inte uttala franska så att jag, nej. men det är en fantastiskt bra, fantastiskt fantastiskt bra film eh, både franska, de pratar både franska tyska och engelska i den så att de behöver en dubbningsspår när man ser den de finns att köpa lite överallt i i Sverige och finns att hyra på på hemmakväll till och med tror jag eh, och det är en fantastisk historia om eh, när de hade när det var jul i eh, första världskriget och de eh, I gravkrigen är det gravkrigen ja i i de här skyttegravarna så bestämde de sig att under jul ha eldpörr Så att denna filmen handlar då om när de bestämmer sig för att ha eldupphör i mellangravarna och de går över till varandra och pratar med varandra, de här soldaterna då, som, som är där för att, ja, basically hålla ställningarna och döda varandra ifall man kommer över gränsen. Ja. Eh, men de går över gränserna till varandra och så firar de jul tillsammans eh, och det är jättefint att se, man känner som fruktansvärt starka känslor. Och speciellt att veta det är att dagen efter att de gör det här och dagen efter att de kallar, varandras, kallar sig varandras vänner så ska de återigen ligga i de här skyttegravarna och, och skjuta varandra och döda varandra. Ja, det är en väldigt human skildring av krigen. Det är för, det. För att, alltså, soldater i krig är ju bara... Soldater. Eh, ja, exakt. De soldater. De har ingen vilja. Nej, det är, det är inte någonting som de väljer att göra egentligen. De vill ju vara där för att hålla fred för de sitt land. Helt enkelt. Jo, men de är, ju därför, de är ju därför att de tror att de gör det bästa för sitt land. Ja. Alltså, eh. ja, det, ja ett, aspekt, ett aspekt är ju att de alltså, aktivt, är aktivt vill ha fred i sitt land. Mm. Men helt enkelt så är det ju om man tänker, om man tänker de högre huvuderna. Mm. Politikerna mm. Och, och landsstyret som säger, hej, gör detta. Ja, jo, men så är det ju. Eh, så att det, det är ju... Det är ju Spännande på det sättet Men nu har vi lite ont om tid så jag tänkte hoppa över till Lite, lite roligare julfilmer Lite bättre Lite juliga julfilmer. Lite julfilmer Det här är en väldigt bra film och man borde se den Alla borde se den, den är fantastiskt fin Men Ensam hemma filmerna ja. Där, har vi det. Där har vi det Där har vi ju en fantastisk Fantastisk filmserie Ettan, tvåan Sen, Sen så är det En otroligt bra duo klopp. Ja. <laughs> Sen är det en större klopp utför Trean tycker jag fortfarande är väldigt bra Och det var väldigt kul för jag kollade om på trean häromdagen Och tyckte att jag kände igen hans syster Därifrån Och så insåg jag att, men vänta lite nu Det där är ju en jätteung Scarlett Johansson <laughs> <laughs> e, Och det var lite så Hon som är med i våra favoritfilmer nu ja, lite, lite Marvel Jajamens, lite mm. Marvel Uh, och under men, the skin ja, jag, jag tittade på massa julfilmer i alla fall de senaste dagarna men över alla de här filmerna så ställde sig en film som jag har aldrig sett den tidigare jag har bara hört talas om den lite, lite bortanför min eh, horisont litegrann och bara hört att den ska vara bra och så där. men jag tittade på den och det var den bästa julfilmen jag har sett Någonsin tror jag. Jag tror att det kommer vara en film som jag eller det kommer vara en film som jag kommer se varje år från och med nu och det är Arthur Christmas heter den. Eh, den handlar om Arthur som är sonen till den nuvarande jultomten. Det visar sig att tom, jultomten har varit jultomte eh, ett par, par hundra år kanske eller ett par ett par 60 år och sedan så har innan det så var det hans pappa och innan det så var det hans pappa och innan det så var det hans pappa och det här har gått ner i generationen då. Nu är det då Arthur och Steve som är nästa i led. Steve är den äldre brodern och de här två ska bli nästa jultomte. Och han har styrt upp allting så att jultomteutdelningen sker inte med släde längre utan det är ett stort rymdskepp i stort sett <laughs> som har ja, massa teknologi. Så Steve sköter allting åt sin pappa de här sista gångerna han ska lämna ut, lämna ut paket i jultomten. Malcom ska mm -hmm. lämna ut paketen så gör egentligen Stiv det. Eh, och, och alla nissar som jobbar på det här stora rymdskeppet eh, och de tror att i år är året som de ska skaffa ska få en ny jultomte. Det har varit 70 år. Eh, och så visar sig då att jultomten den nuvarande tänker sitta kvar ett år till och Stiv blir alldeles för krossad. Som varan kung ungefär ungefär. Ja, <laughs> lite så. Stiv blir alldeles för krossad. Eh, och Sen visar det sig efter att de har levererat alla julklappar och så då att... Och de börjar fira att de har gjort det och så vidare och så vidare. Och sen på kvällen när de ska släcka ner allting så hittar de ett olevererat paket. Och vad som händer efter det, det måste ni se. Men det är en fantastisk, fantastisk berättelse om julstämning och vad jultomten betyder för julstämningen. Mm. Den här symbolen av... Inga vampyrer. Det är inte Nej. en enda vampyr faktiskt. Däremot Jag inte se det inte en serie som nåtning. Däremot, däremot lite rymdskepp och den är full med humor, det är full med julstämning, full med glädje, full med kärlek. Det är en perfekta julfilmen tror jag. Är Så den tecknad eller? Den är 3D animerad. Okay. Är den bättre gjord än Jim Carrey's och Disneys julsaga? Oändligt mycket bättre ja. just eftersom de var inte bara försöker, just eftersom de, just eftersom de inte försöker vara på se på den här realismen utan de visar det som En, som en tecknad Julen kanske ska vara tecknad Helt och hållet Vi kanske ska säga det, här. julen ska vara tecknad Ja, när man Nej. kliver in i december Då är Nej. det tecknat Nej. Ja. Nej, de stora klassikerna har vi inte pratat om Nej, vi är med och om annorlunda Men de stora klassikerna är ju inte tecknade Nej, Vi har ju tagit en, en liten, ett lite sidospår I de, julfilmerna julfilmer, då Vi har ju de stora klassikerna Du har ju It's a wonderful life Det är ju en fantastisk julfilm också. Mm. Eh, men eh, vi, december har ju precis börjat. Ja. Vi är väl inte färdiga med julfilmerna Nej. än. Fast... Men mina, mina julfilmer jag ser varje jul. Det är ju eh, Päran till farsa och eh, Tomten är farligt i alla barn. <laughs> Tomten är farligt till alla barn. Det men, måste ja. man se. Ja. Ja. Eh, mons vi... Härngren va? Ja, mons Härngren. Som är, inte. Är, som är Tomten i alla barn. Det är Peter Nej. Haber. Men han har väl skrivit den filmen Jag, jag vet inte. Jag har mig det. Kanske? Jag, I, jag, i jag, jag har bara helst. för mig det. <laughs> I vilket fall som helst så börjar det bli dags att av. Vad ska vi prata om nästa gång? Den äh, 15 det är december. 15, det, ja, men då är det ju allt om Star Wars. Då är det allt om Star Wars. För Star mm. Wars episode 7 kommer ut den 16 Och det ska bli spännande. Linus, då kollar vi bara på julspecialen då va? <laughs> ja precis, bara. Mm, precis, bara. <laughs> eh, Sex gånger om. Linus, du hade lyckats säkra en biljett till premiären. Ja, ja, ja. Oj, mitt ja, eh, mitt äh, i mittgången. Mitt i mittgången. Mm. Ja, du är ju helt... Eh, jag vill slå dig lite grann eftersom jag <laughs> själv har fått förhinder att se, se den här filmen på premiären. Jag såg däremot eh, den sista trailern Ja. och satt och var nära på den, gråt den, gråtfärdig den japanska jag... versionen eller den internationella versionen internationella versionen okay. har du sett den japanska versionen nej det har jag inte gjort okay. jag Det är lite olika scener. Jag där. kom bara på en tanke nu. vi släpper avsnitt varannan vecka. så. vi är så nästa vecka är ju Star Wars specialen. Ja nästa, nästa vecka blir det. Men ja ja så blir det nästa, nästa men om vi gör så att vi mellan den femte och julafton spelar in ett En liten uppesitta podd Som släpps någon gång På den 23 december natten Där till julafton Det tycker jag definitivt vi kan göra Och sedan så får vi inte glömma att säga det också Att den 6 december Så kommer vi göra Nu en, på söndag, nu på söndag ja, Så kommer vi göra en livesändning I julradio.se mm. uh, Julradio.se Sveriges största julradio Och uh, jag tror att Alla vi här känner någon Eller själva lyssnar på julradion Julradion är stor ute i Sverige det det. Och vi har fått möjligheten då Att på söndag få snacka lite film Om julradion Det kommer bli fantastiskt Vi kommer bland annat prata om lite grann om de filmer vi har pratat om nu Men framförallt kanske sikta in oss lite på mer klassiker Som vi inte diskuterade här och nu Så vill ni veta mer Om våran filmsmak om julen Så lyssna på oss då Ja, Julradio.se-adressen Och det finns även appar till En uppsjö med enheter Du behöver inte ta på det kläder till den gången Det ska jag göra Nej, det luktar Det framförallt vi vill också påminna er om Är att skicka gärna in tips På julfilmer till oss Och klockan 19 börjar sändningen Ska vi påpega också Klockan 19 den 6 december. Vi lägger en blänkare på Facebook-sidan. Det gör vi definitivt. Jag tycker också vi gör så här. Att ni går in på vår Facebook-sida, gillar oss där och följer oss och sen så skriver ni med oss för att vi vill veta allting om er. Ja. Kristoffer ja. äh, vill i alla fall veta det här uppenbarligen. Ska sälja den här informationen, tror jag. Nej, nej, inte så mycket information. Bara vad ni gillar att titta på film och mm. vad ni vill prata om. Och Telefonnummer. Så och framförallt Mailer. vad ni vill att vi pratar om. Jajamän. Men tills... Eh, nästa Star Wars-episod då, så eh, får väl ni ha trevlig advent. Ja, och vi finns att lyssna på på Podkicker. Ja, eh, iTunes och podcast, bra. Kan jag fixa glug till upp i Det Nej, kan du göra. Det jag. Absolut. Det är bra. S då Star Wars glug. Och du fixar skumtomtar här. Ja, inga problem. Okej. Då ses vi då. Mm, eh, ha det så bra och eh, ta det lugnt i sinneslasken.